ותהיינה לי, ותלדנה בנים ובנות, ושמותן שומרון או הולה, וירושלים, וירושלים או הוליבה. ותיזן או הולה תחתי, ותאגב על מאיה ואה, אל אשור קרובים. לבושי תכלת, פחות וסגנים, בחו רחמת כולם, פרשים רוכבי סוסים.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 צלמי כסדים חקוקים בששר, חגורי אזור במותניהם, סרוחי טבולים בראשיהם, מראה שלישים כולם, דמות בני בבל, כסדים ארץ מולדתם. ותעגבה עליהם למראה עיניה, ותשלח מלאכים עליהם כסדימה.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 ותתרבה את תזנותיה לזכור את ימי נעוריה אשר זנת בארץ מצרים. ותתעגבה על פילקשיהם אשר בשר חמורים בשרם וזרמת סוסים זרמתם. ותתפקדי את זמת נעורייך בעשות מן מצרים דת למען שדי נעורייך. לכן, אוהו ליבה, כה אמר אדוני אלוהים, הנני מעיר את מאהבייך עלייך, את אשר נקעה נפשך מהם, והבטים עלייך מסביב. בני בבל וכל כשדים, פקוד ושוע וכוע, כל בני אשור אותם, בחורי חמד.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 ועשו אותך בחמא, אפך ואוזניך יסירו, ואחריתך בחרב תיפול, המה בנייך ובנותייך ייקחו, ואחריתך תאכל באש. והפשטוך את בגדיך, ולקחו כלי תפארתך, והשבתתי זמתך ממך, ואת זנותך מארץ מצרים,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 וכל המון שלב בה, ואל אנשים מרוב אדם מובאים צבעים מן מדבר, ויתנו צמידים אל ידיהן, ועטרת תפארת על ראשיהן, ואומר לבא לה נאופים, עתה יזנו תזנותיה, והיא, ויבוא אליה כבוא אל אישה זונה.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 וראגמו עליהן אבן קהל, ובריאות הן בחרבותם, בניהם ובנותיהם יהרוגו, ובתיהן באש ישרופו. והשבתי זימה מן הארץ, ונבשרו כל הנשים, ולא תעשינה כזממתיכנה, ונתנו זממתיכנה עליכן, וחטאי גילו לכן תשעיינה וידעתם כי אני אדוני אלוהים